Кольори тягнуть за обрій по одному сухою палітрою. Перший понеділок, сьомий фіолетовий. Сутінками хворі пусті банки вимагають більше фабрик кольорових. І я палаю у присмерку своїм дерев'яним серцем. Я втомився від часу, терплю. А тримаю любов Бога серед людей, Якесь горе дурне, якесь щастя чиєсь. Ось благають, мить зупинися, Хто домігся чи ж встиг зрозуміти, Де ділось життя, Господи мій нещасних, Прийми від мене все, що тобі треба. Все найкраще, що я створив, мене, і ще трохи часу для когось, ми всі, як непотрібне дитя перед абортом, замить до смерті, перед дивом народження».